Det är jag som är Nelly, och det är jag som är Moa, och det här är i huvudet på Nemo. I ja, att den, jag har alltid sett att det försvinner från min hjärna. Jaha, men då kommer den på hjärnan istället, eller? Ja, hur mår du Lallo? Jag är trött. Jag är väldigt mycket i skolan just nu. Jassa, vad är det som... Har du... Jag har prov på hela jävla kroppen på fredag. Och jag kan inte att börja där. hela kroppen, alltså organ och sånt där. Mm. Alla. System. Alla. Åh. Oh. <laughs> <laughs> alltså jag var så dåligt bara tänka på det. Vi, vi släpper min naturkunskap nu för att ett tips. Alltså, välj inte naturkunskap nu du tycker om det. Och om du tycker om det väl inte ändå. För att, för att jobbigt har jag insett nu. Wow. Mm. Ja, du valde ju natur frivilligt. Mm, för att jag tycker om det. Men jag det, har varit det här är mitt om. tredje prov i naturkunskap i år. Ja, men jag har inga prov i skolan. Gud vad skönt för dig. Eller alltså jag Kul. har bara inlämningar. Kul. Kul. Fast inlämningar är ju typ... Nej, alltså Nej. jag älskar... Eh. inlämningar känns som att man har liksom provet framför sig. För ja, man kan liksom... man, koll, man, man kan söka upp hur mycket man vill. Precis. Mm, Vi ska ja. typ ha ett prov i historien om några veckor. Mm. Och, och jag hatar prov, för att jag är alltid sån att jag typ plugga sönder, kan det mesta och sen när man kommer dit så bara, jaha ja. Jaha, ja. Jag har pluggat på helt fel saker. Ja men det känns typ så. Mm. Nej, jag har en jättestor inlämning till nästa vecka. Eh, vi gör ett mini gymnasiarbete mm. Och jag skriver om mekanisering. Men det är det som är så surt för er som inte går typ i steget att ni måste skriva typ så här mm. 40 sidor. Japp. Den ska vara på sex sidor, tror jag. Alltså, för fan! Alltså, jag skrev. <coughs> ursäkta. <coughs> eh, jag skrev precis en eh, inlämning i historien. Mm. I historiebruk. Eh, som skulle vara på tre sidor. Alltså, det blev typ tre, fyra sidor eller någonting. Mm. Eh, och det var fan fanpin. Nej, alltså, det var inte pin. Jag skrev ju. Man skulle skriva tre och det liksom blev fyra för att jag, skriva, för att jag hade så mycket att skriva. Men jag ordbyssade det bästa ja, det Så att jag eh, tror jag att. Det, vi får väl se om jag får ett el eller inte. <laughs> typ. Ja. Nej, så det är en del Men jag är så taggad på cortege Oh my God, ju... det är kul att det cortege Min oh, nästa vecka ja, alltså jag, är helt, ja, alltså jag är så taggad Och klar, och eller tjejn överlag Vi har verkligen så här på upp det här nu mm. Jäklar vad kul vi ska ha ja, ja Jag har ju väldigt, jag har inga förväntningar alls bara för jag hade det så himla tråkigt förra året mm, det Så klart. det kan ju bara bli bättre mm, Det kan bara bli så. bättre för mig man. Ja, så det känns fett nice dock så att, jo Men det ska bli väldigt, väldigt roligt woop, woop. Woop. Ja men det är kul också för jag är ju med i en förening i år Så att, och vi är på Bäcking, gör ni också det på tekniskt? Ni har så, här, före, ni har så många Nej. föreningar va? Alltså, jo, vi har jättemycket föreningar, men det är typ Aktivitetskommittén och korterskommittén Som gör mycket under Ja men det är ju förståeligt, ja, men alltså på Bäcking är ju <coughs> då att Alla föreningar har ju så här, olika Alltså varje dag Så har ju vi så här Olika aktiviteter som håller. gör mm. Och, ähm, och det är liksom scheman typ såhär. På onsdag klockan äh, tio så äh, har typ som vi Amorinerna då. Ska mm. vi typ ha äh, olika eller någon aktivitet. Mm. Och sen så går det runt så hela veckan. Det är svinroligt. Alltså dock så är det ju på lektionstid. Äh, alltså de aktiviteterna, de flesta aktiviteter. Mm. Men vissa är ju på kvällarna. Ja. Typ som, alltså, för nu på förening, men Venus har ju typ eh, typ på Kransmossan brukar de ha så här. Någonting. Och eh, sånt. Ja, men det är samma vi har så ju 40-talet på, på fredag kväll. Har du det? Första veckan. Han har klammer mot Korterskommittén. Eh, Sky. Mm, så Jag blir bli nice. Kan mm. vi det? Ja, men jag är ju fetttagar Men, var... alltså, så vad ska du berätta lite, vad kanske Korters och Kultisa? För de typ, kanske de som går rätt an. Som inte kanske inte vet. Nej, precis. Mm. Det kan vi göra, absolut. Ska du börja med vad kortegen är? Jag tror att de flesta vet mer vad kortegen är än vad kultis är. Ja. För kortegen uppmärksammas. Kom, ska, ja, precis. Det uppmärksammas gör mycket annat mm. folk. Men kortegen har ju varit i ett antal många år. Eh, ja. Eh, och det är en man kan nästan kalla det en parad skulle jag nog säga ja, jo, som går längs, med, längs eller, i stan typ ja. och så visar man upp saker som alltså, uppmärksammat under året typ mm. Mm. alltså man bygger själv alltså olika mm, du bygger någonting, alltså, vad kan, kan vi säga... ta som förra året vad var det, typ? förra året så hade vi ju till exempel bara ba, vi hade ju bara nakna det ja. blev ingen eh, succé mm. eh, så då hade vi ju liksom en pool och grejer på vårt Mm, så, så det får man liksom bygga själv man får ha så här, man, De tar kundvagnar Precis, man får tre kundvagnar, kundvagnar var Och så får du ta det material du behöver Som finns på skolgården mm. Och det är plankor och Ja, allt. plankorna brukar vara gott, ganska fort kan jag säga, För att det vill ja. alla ha plankor Jo, men det är ju bra att bygga men liksom. ja, Jag vet precis. att jag var ju uppe hos dig förra, förra året mm. på kort, Jag var ju med mer än vad jag var på guldis ja. <laughs> Och så tyckte ni alla byggde Och det verkar vara så, så jävla roligt Mm, det, alltså det var kul, vi hade ju att ett tråkigt värde vissa dagar ja, Så alltså. det, det förstördes ju fan. så mycket mm. Ja, men det är mycket, alltså det är mycket roliga grejer typ. eh, Nej men typ, vad var det mer förut? Orange is new black Och så mm. syftade man väl på Trump då Han ja. är den Obama kul cool. ja, ja. Det var mm, lite allt möjligt Och jag vet ju redan flera grejer som kommer komma Men jag tror inte jag får se det För att schemat ligger inte utan. Alla nej, men gör inte det då Nej, det är inte värt det. Jag kände likadant med kultisk Jag tänker inte ens säga vad jag har fått. För jag kommer inte nämna det efter heller, för det är så pinsamt. Ja, <laughs> Jag kommer inte det, röra vårt bygge. Jag det, säger att jag var med lite jättemycket för var... det Det en, en sak som vi har med är väldigt konstig. Som vi satt och diskuterade innan. Mm. Jag, bara, um, jag undrar liksom ja. vad tänker man skit Skitsamma. Eh, Kultis. Kultis är ju då Bäckängs eh, roliga vecka. Mm. Och eh, då så har vi... Ja, vad fan gör man? Alltså det är olika aktiviteter. Alltså, alla föreningar... Uh, det är bara det egentligen uh, <laughs> Olika kvaliteter Ja, aktiviteter, ja men jag vet inte riktigt vad det är, som är Vad är det som är så hypat egentligen Alltså det är ju typ att man De flesta dricker ju jävel I uh. <laughs> den veckan Att man får slå med en fisk i någon sån uh, Ja och men det. det är så jäkla kul ju. Alltså mamma tar, ju, mamma tar ju alltid det varje år uh. Det är då att man ska ta De har köpt en fisk nu uh. Den gick på över 100, 800 spänn Fick jag det på Oj. Alltså det är det den största, fisk. det är den största fisken. De har köpt den nu. Ja. Fy fan vad sura kan de vara eller. Vad att det är de som får slå i ansiktet? I alla fall det går ut på då att man har en jättelång och stor fisk och så är det någon som lägger sig på marken med ett äpple i munnen. Och så ska en annan person stå där och först ska de smeta in så här den personen med fisken. Och så här, och det de så jävla vittigt för att de öppnar i magen. Så de ja, oh God, slå, slå, slå. Oh. Ja, är lilla av. Gud, jag mår illa där. Och sen ska de oh, så jävligt och slå till människan. Men finns så att äpplet flyger iväg. Men det är ju aldrig någon som liksom gör så att äpplet, man försöker bara slå till personen i ansiktet Det är liksom, ja, alltså Det är så fruktansvärt. Mm. Jag kommer ihåg när vi var där på besök, du vet i när och jag bara, vad är det för skola? Och så har jag typ Ragnarök har oftast kundvagnsrejs. Alldeles ja, klart. Där man sitter i en kundvagn och så ska man resa mot någon annan. Ja, precis. Det var jag med, det det låter, ja, det var jag med på i nian. När vi var där på besöksdag. så här besöksdag. Var du med då. Jag satt i vagnen. Jag Oj. vet inte, det var någon främmig jag bara, Aj, jag går väl in. Um, sen så Shit. alltså det finns så sjukt mycket olika aktiviteter och det är verkligen så kul. Typ det är ju väldigt väldigt rolig. Den ordnar, anordnar anordnar eh, Shalom. Eh, och din är en kristenförening, och den eh, görs varje år och den är ju väldigt väldigt upp uppskattad. Mm. Det är uppe vid eh, Ja, det får en fotbollsplan typ. Och så har man läggt ut såpa på typ som något papper och så springer man där. med. Och jag får rysningar varenda gång jag tänker på det. För jag var med förra året, mm. jag hade vid ett lag. Eh, och eh, man springer barfota. Tjuff. Eller strumpor får man ju ha. Men mm. fattar du, det var ju så kallt som du sa. Ja, precis. Det var Iskallt får man bandyklubba på uh. din fot mm -hmm. eller en fucking mm. bandboll alltså shit se bara och vi mötte Helmut alltså Helmut är ju då Beckings om du säger om man säger Helmut tänker man ju Becking typ mm, okay. och, eh, det är och det typ som man säger ledkorna tekniskt uh, typ, typ. Alltså, och de fick vi möta då mm. jag ska säga att vi blev förskjutare jag stod i mål eller jag stod i mål bara, på, tal om, på tal om ingenting uh? det är så roligt när typ, man pratar med folk Om oh, man går på tekniskt jag är medlem i LEVKåren tekniskt Men jag går på Sven Eriksson. Det är så här, folk tänker att teknis är Sven Eriksson. Men teknis är ju bara i LEVKåren. Ja, ja, ja, jag har aldrig fattat det. för att Det står liksom Sven Eriksson-skolan. Mm. Men alla säger att jag går på tekniskt. Ja, man säger ju så, men det är ju fel. Alltså egentligen så, Va? så går du på Sven Eriksson. Jaha. Och sen så kan du vara medlem i elevkåren teknis mm. Men menar är så att man liksom kan köpa ditt här. man är. Mm, ja, är. vi har ju kollkort. Ah, ahja, ah, ahja. Så köper man lite medlemskap Ahja. Nej ja, men det är kul om man får man som man kan kalla att man går på teknis istället för svensiskt. Ja, <laughs> nej men en grej jag tänker på. Jag bara men egentligen är det ju så att mm. det är heta junt på eller så. Här. Nej backing säger man bara backing. Ja, liksom. Jag går på Helmut. <laughs> jag, jag går på Helmut. Vad, ja. vad är det för skola? Ja. Nej, vad säger Helmut? Jo Helmut. Gud jag bara men så ser det att jag tycker var fel och jag skulle sagt till beda min albummåne nu ser du fel och går till i botten ja yeah. så är det väldigt kul, mm, det kul. Ja, alltså vi tänkte ju den här avsikten nu bablar jag sönder. gör det babla på ja i alla fall detta avsikt så hade vi tänkt att bara babla på mm. eh, vi, vi kör inte, inte vi kör inte ens inget, liksom, händel, så jag inget nej vi utan vi tar istället det har ju varit lov nu. Så vi tar lovets händelser. Typ. Ja, och vi måste be om ursäkt. Det är onsdag när vi skulle spela idag. Och vi ska ju inte varit ute idag. Men Nella jag har jag haft väldigt väldigt mycket för oss. Och vi har tyvärr inte haft Men det, det har ju inte gått. Nej, men alltså vi, vi har, har verkligen försökt. Nej, jag vet. I måndags när vi skulle spela in så hade jag match klockan ja, ja. kvart i två. Och var i liksom någon, någonstans långt bort. Mm. Och jag var hemma klockan sju halv åtta. Ja, och jag kan ju säga jag var ju fan nästan ska jag inte säga, jag var ju nästan uppe <går> i Norge. <går> ja, just det. Och så, så jag menar Rasmus. ja, så jag menar Ja, ja, Nej men vi inte kunde inte på måndag det gick inte och vi hade prov, eller jag hade så inlämning som var så var inne på tisdan liksom. så att jag var tvungen att vara hemma och sen så tis. Så jag så jag har istället offrat mitt prov på hela kroppen för att göra det här <laughs> eller är det ett fel om det blir ja. det är mm. ett fel om du faller jag ska. Nej men vi gör ju det liksom vi funderade ju upp på ja ah, ska vi ta liksom en vecka då vi inte kanske ska spela in men mm. det känns ju ändå alltså vi vill ju spela in eller. Ja. Och, och tänker, till jag tänker nu det kul tills nästa vecka och kör tills ska vi göra det och båndstäm. Men det är ju men det är måndag. Vi spelar in på måndag. Åh, oh, just det! Ja. Nu tänker jag att man spelar i posten. <laughs> <Varför>? Nej, nej. <laughs> ja, men det löser ju av sig asbra. Måndag, ja. Men det fattar ju kul avsnitt, eller när vi berättar om allt. Eller? Mm, det är nej, näst, nästa. nästa. Ja, precis nästa. nästa. Men jag har ju mycket, mycket redan berättat om Eller mycket nästa vecka. För då är det ju varit korterstagg. Åh! Oh. Kaliffa kommer. Så jävla kul. Ja. Yes, yes, yes. Uh, Vad var det jag tänkte på? Jo, uh, lov har det vart. Mm, det har varit lov. Och uh, vi kanske kan berätta lite om det istället. För att mm. helgen är ju en Bara två dagar och lovet har vart varit sju dagar. Ja. <skratt> <Så> att, <skratt> ja. Ja. Men vi kan Min. börja. Vad har du gjort i, sen i måndags? Sen i måndags. Vi var ju här i måndags mm. och spelade in. Hängde här. Mm. Sen, vi hängde med Maria Emma. Ja, precis. Jag ja. jobbade då också på måndag. Mm. Jobbade halva tysta och åkte hem för att jag mådde pissdåligt. Mm. Eh, jag var ju sjuk redan som ni hörde i förra avsnittet. Aa. Det lät ju för jävligt. Men det är inte konstigt för jag åkte ju på biholinflammation. Så det har jag ju nästan här på hela lovet Fy mm. Det är alltid så typiskt att få det på lovet Men det är så typiskt alltså, Men Det är alltid. som att min kropp ställer bara Nu är du lov, nu är det Eller, är sjuk. Men det, jag tror det är för att man slappnar av Men och då, så är det. Så att all, kroppen blir alltid så här ja. mm. Sen så åkte jag med Rasmus och hans familj Och Vilmas kompis Upp till Rosa Har ni varit där ända sedan i tisdags? Sen i onsdags Ja, ah, onsdags Och så vi hem måndag kväll Shit, var länge Jag trodde inte ni var uppe där så länge Nej eh, Jag skulle åkt hem Ja ah. Egentligen för att gå på söndagen och komma till Emma. Ja just Jag sig och så på. Ja, det förstår jag. Men med jag inte mådde helt hundra så känner jag mm. så här. Nej, men då orkar ju inte sitta på ett tåg hem i några timmar. För sen kanske inte ens orkar vara med hela kvällen. Nej, självklart inte ja, bara, då stannar Jag bara då är det miniser och var där. Liksom. Precis. Jag tror, alltså Emma förstår ju det också. Ja. Och ja. det är väl vad jag har gjort. Vad har ni gjort där ute på det? Har ni något. Eh, vi har bara om... tagit eh, det lugnt hela tiden. <laughs> <Man blir laughs> alltså, inget, inget sköj. Vad är det? Mm, Vad man gör du um, De har ju stuga på Rossö då. Det ligger utanför Strömstad. Mm. Vi har varit mycket i stan i strömsta. Handlat eh, på Supergott. Det är en jättestor godisbutik. Mm. Är så mycket godis. Det är helt sinnessjukt. Uh, vi har varit på Nordby. I Sveriges näst största shoppingcenter. Jaha. Det Jessa. största är ju Smalovskan i Men sen kommer den. Vi har varit där. Vi har tagit det lugnt. Shoppar uh, du någonting? Ett nagellack. Ja. Woo! Ja, men jag, alltså, jag Ekonomin rasar för mig, så är det ja, bara. Same. Eh, jag får inte ens lönen nästa vecka. Så det är, ja. Varför det? För att jag har inte jobbat. Inte, jag borde du ingenting för det Snix. Nix, nix, Och det ångrar man ju nu när äh, Oj, ja, ja, ja Ja, det är man Ja, och kostar ju 500 mm, spänn Men jag har köpt ingen i Jag har ju min gamla ja, ja, ja. Jag, jag, jag har ju skrivit du? någonting Jag inte Alltså som jag ångrar. direkt Nej, det är många som är typ Maria <laughs> mm. ja, Men din var ju så här. Vad var det? Mjölk eller någonting? Ja, söta bönderna, drick mjölk. Ja, just Ja, Maria var ju alltså hon var så jävla skön. Hon skrev ju... Nej, men du får inte säga vad hon skrev. Nej, men jag skrev ju jag på Larsson till landslaget. Ja, skrev, på rumpan. Aha, ja, ja. Jag tänkte jag oh, jag... Jag mest bara, vad skriver du Larsson? Ja. Jag tittade på det var jättekort. <laughs> nu kommer jag på att jag skriver på mitt ena ben. Vadå? Jag ska måla min morgon. Jag ska skriva Nemo. Ja, på hela oh, ska jag ska göra en liten nymofisk. <laughs> Fan, ska jag göra det? <laughs> ja, du kunde göra en jäkligt bra mjölkpaket så att eh... det gjorde jag ju inte. Ville mig tag i något mjölkpaket vid sidan. <laughs> Vänta, vad var det nu? Och just det, oh my god, jag tänkte att det stod, att oj, oh jag fick verkligen fram en bild att du skrev så här stötta med bland annat och, ah. och så var det liksom, du hade malt upp ett mjölkpaket men jag kom bild nu bilden att du jag, hållde liksom just det, uh, shit jag trodde du målade <laughs> du är ju konstnär, <laughs> ja, jag är konstnär. Ja. <laughs> ja men jag är ny och må fysk skulle du måla imorgon sa du vi ska måla imorgon hos Clara mm. nice mm. Det så <laughs> jag vet inte vad man ska skriva mer. Det är alltså det är så roligt vad man ska skriva jag tror Standard... jag har bara kladdat sönder Um, jag är ju då PT så mitt ja. ska ju vara alltså, så korrekt alltså ni ska bara veta när förra. Alltså ja. det tog så när alla var ute typ klara med sin direkt så den lite ord. att på. Då har jag gjort mitt första min första bokstav ja. Du Alltså så. Ja, jag, så jag satt ju, du bara men, var mall så går du jag, där. Jag, jag hade ju mall. Vad? Men jag var ju så petig så att det skulle vara korrekt så inte var kladdigt. Men det det, det är ja. nice i slutet för det blir ju snyggt men ofta köper man typ ny eller? Nej, det har man inte. Inte. Nej är inte. Det bara, men Alltså den blir ju jäkligt skiten alltså Nej man är mina, är, jag jag. Ja du är ju duktig som var det är, Alla som jag har sett typ är så fruktansvärt jag. Typ det ser, ser ut som att man har rullat sig i lera Ja jag vet inte vad de har gjort Nej man, man undrar ju Ja, ja men alla är inte nyckrade så veckan Nej det är ju absolut inte Nej. Men det är typ standard att skriva på typ En skorterstekt är ju Ens namn eller smeknamn och klass mm. typ mm. Så jag har ju skrivit Nels Och sen skrivit EK15F Mm Ja, men det hade det nog också gjort mm. Larsson På tal om inte här är lov Eller korters jag har tänk... inte sagt vad du har gjort på Nej men jag kan komma tillbaka redan mm. okay. eh, Studentmässa mm. ja, Jag, jag, jag börjar men... tänka, tänka på det Bara för att alla visar sina studentmässor mm. Och jag har typ tänkt här att det fram Så kan man ju så skriva något Och ofta skriver man ju typ så här: sitt förnamn Och sen efternamn mm. Eller linjen precis Men jag du vill ha Larson och sån musik? Nej, men det är ju det att jag vill ju. Jag kan inte skriva mitt namn efternamn för det kommer bli helt stört. För jag har tre bokstäver i mitt förnamn. Och så det långt öppna. Och jättelångt det kommer, Så jag måste då skriva moa musik. Och sen tror jag, att jag ska skriva Larson där bak. För jag menar, jag kallar sig Larson hela tiden. Ja. Nej, ja, men du ska absolut ha Larson där bak. Det ja. tycker Jag Jag har ju. Jag kan ju skriva. Nelly. Det här är så konstigt då. Skriver jag juridik när jag läser ekonomi? Ja, det är frågan. Eller vad är så här, det, ni... ja, men det är så här, Jag kan inte ha Emanuelsson. Det är ju för jäkla ja, långt. Det kommer mm. gå hela vad jag vet <laughs> På mössan. Ja. Nej. Men vet vad, Nu släpper vi så här det är, Jag får ångest att bara tänka på att det är långt kvar. Så jag tycker att du går jag, jag tror du, du skulle få ångest att det var slut. Jag får typ ångest att det är kort kvar. Vad fan ska man göra när skolan är slut? Jag kan vara överlycklig av att när skolan är slut. För att, men samtidigt, har någonting att gå tillbaka till varenda dag. Mm, det är en trygg punkt. Och det är så här... Det är standard. Man går alltid upp, gör i ordning sig, går till skolan, går hem. Liksom. Mm. Och sen, ska man, jag kommer bli tjock. Bara ligga hem och äta. Käka chips och dildip. Som vanligt. Ja, det har jag gjort. Nu kan vi gå tillbaka till ja. en liten röd tråd där. <här> till, till lovet. Nej, men, alltså, okay, men på måndag då, nu byter vi ämne helt plötsligt. Och nu kör vi lov. Okej, okay, mitt lov såg ut så att måndag så var vi här då i studion och så käkade vi chips och dip, time out dip, time out och popcorn och spelar tv spel du spelar tv-spel ja men det gick inte så bra jag fattar inte det. nej ja. och sen <här> <här> så vad gjorde jag mer Jo tisdagen jobbar jag och i mm. vilken mm. willin mm. e tisdag onsdag jobbar jag e och sen så på torsdag Torsdag. torsdag? Torsdag? Jo, Erik fyllde ju för fan år. Jag såg hos Erik. Nej, det gjorde jag inte. Jag eh, tror att jag fyllde Erik år. Så att, eh, han kom hem till mig tidigt på morgonen. Och eh, så gav jag han hans present. Och eh, hans present var ju då att jag hade köpt en Londonresa till oss. Så mm. att vi ska åka 19 juni. Så att det ska bli så mysigt. Och han blev jätteglad. Och sen då så, så var vi hemma lite. Och sen så åkte vi hem till honom på dagen som vi liksom, för att han skulle fira med sin familj. Så åt vi lite tårta med honom och lite kaffekaka som vi brukar säga. Kaffe kaka. <laughs> mm, kaffe ja kaka. Och eh, sen så åkte jag hem för att Erik skulle vara med sina vänner och fira honom typ. Och sen så åkte jag hem då och träffade Alex innan på det är Alexander. Eh, och då så gjorde vi mat. Vi gjorde kött med eh, potatoes och eh, bea. Och sen så, mm. så mm. ja, alltså, <laughs> Det var så Alltså Alex mobbar mig För hur jag gjorde köttet jag tog Det var, var kött. sådär Nej vad heter det eh, Fräskle. mm. Och jag, jag tog den För jag trodde att alltså, man måste ta bort liksom fettet Så jag delade den på mitten och, och sen så försökte jag ta bort fettet Alex bara, men mår du ska inte dela på mitten jag bara, Jo man delar väl alltid den Jag brukar dela den liksom i små bitar och steka. Mm. Mm. Alex bara, nej du ska ju stäcka den helt sen liksom, All saft liksom finns kvar jag bara, ja Så ja, det är nog kan man väl själv tror jag. Ja, men i alla fall det gick lite dåligt. Jag trodde den låg på till typ 25 men nu vet jag låter det var det var inte att det skulle vara rå. Men ja. det var väl där nyknötat att äta rått. Jag det, kan Kastfilé, man? det är fan gris. Ja men hon skramlade upp men jag tänkte också det jag bara kan man inte göra det. Ja, klar, ja, det blir inte så farligt. Det brukar ju vara lite rosa. typ. Ja, det är ju bara ja. skräckling du ska äta. Ja, jag, jag vet. Ja, men hon skrev det, det Ja, så stod vi där och så käkade vi. Och sen så åkte vi då. Och sen så åkte vi igen med Chips med Deep. Och det var Dildeep. Mm. <laughs> Som vanligt. Och så kollade vi typ bara lite tv. Och sen så åkte jag hem till Erik på kvällen då. Och eh, för att på morgonen, på fredag morgon, så åkte jag, Erik, till Göteborg. Kan vi bara stanna här och säga. Du berättar dina. Dina helger, mm. händelser är så detaljerat. Ja. Jag, bara, jag var sjuk, jag var där. Men en bara, och vi gjorde det. Och vi ja, gjorde men man så. måste ju liksom få en inblick. Man måste liksom se framför okay, sig. Okay, okay. Mm. Du är ju oöppen. Jag, jag är bara, en sån här person. Men jag bara kort och säger bara, det här har jag gjort. Det finns <laughs> inget mer att säga som mer så här. Jag är så intressant liv så wow. jag vill prata om allt. Ja, berätta då. <laughs> Go on. Jag är igång till GBG för vi skulle fira... Alltså vi har bokat den här resan lång tid tillbaka För att Erik och jag firade ju bara Eller vi hade ju två år den 28 februari Men ja, vi, det var ju ett tag Japan, Men vi fick ju inte bo på hotell För att Erik inte var 18 Och, Nej, det är klart. och så Så att vi bokade den ny ny, ny, <laughs> ny ny Så på fredag gick vi bara på stan Och så gick vi hem Och det, var så, det fanns en pool uppe på taget. Mm -hmm. Den är så utomhus Det var typ öppet sen Men poolen var varm men det var så jäkla kallt ändå så vi gick in efter typ så 10 minuter och så du så visste att varmt. och det berättade i detalj. Sen så tog vi på tofflorna och torkade av så jag ska vi mer i detaljerat. Oh, jag, det så jag tror du menar seriöst jag bara vad gör alltså. Åh, oh, så tog vi ett steg till två steg. <laughs> ja, ja. Och sen lyfter jag på täcket, ja. la mig under täcket, ja. på täcket. Ja, det vet. vi gick sen ut och käkade då på fredagkväll och sen gick vi bara hem och sov. Lördag gick vi på stan lite till Sen vid ett, två tiden Så kom man och, och hämtade oss Så åkte vi hem Och då åkte Erik hem en liten snabbis Och sen kom han tillbaka Och så eh, Vad gjorde vi då? Jo, vi åkte hem till Vi skulle egentligen ha haft barnen mysta hemma Men vi bestämde oss för att åka hem till IE eh, Där gamla gänget typ i, I någon situationssekel var eh, Så vi bara chillade där med dem I typ så här två timmar och sen så åkte vi hem och sov. Och sen så blev det i söndag. Och, eh, Då var du hos Emma. Ja, just det. Jag festade. Första gången någonsin jag festade på en söndag. Mm. Eh, och det var kul. Det, jag kände inga där typ. Så att, eh, jag var åt bara mina chips hela kvällen. Och satt och snappade med mig och ja. käkade pannkakor typ. Ja, <laughs> det var gott. Nej, <laughs> ja, men det blir så när man Nej, ja, men det enda det vi kände var sent. typ så här Maria och Emma. Och sen så kom ju då Emily och Lin i slutet mm. Alltså typ sen sista timman Men jag tog sista bussen Så att jag åkte ju hem vid 20 över 11 Så att det var, blev ju inte så jättesent eh, Men det var väldigt väldigt roligt Och sen på måndagen då så vaknade jag upp i stressens morsa För jag hade glömt att vi skulle spela match mm. eh, För jag hade planerat dagen att jag skulle plugga Och sen skulle vi liksom kunna hinna spela in podd Men ja. du var ju inte hemma så vi åkte med och spelade match och vi vann, vi vann. med 3-2. Men det var två, de andra två målen som de gjorde var fas skräp. Jag hörde att du gjorde var jag som straff. Straff. Men det är så jäkligt, jag tryckte inte ens till Nej men jag, hör, jag hörde jag att det var när hemmadommarna. Ja, och för en liten och i mitt inte. Ja, men alltså det var liksom så här: jag tryckte till med, vi båda kom liksom arm mot arm rak. Mm. Och jag tryckte till och hon råkade ramla. Ja, och så ramlade hon i straffområdet och hon var och jag bara seriöst Och så fick jag, han bara bub Och så bara straff Och så gjorde de mål Alltså vi hade ju en målvakt Som inte hade varit mål på sju år Ja, Millan det ja. var kul att ni fick in henne Ja, du har väl haft henne eller? Eller så här, spelar man henne mm, um, Damlaget mm, Nej, inte damlaget Inte? Nej, men flicktyp. Aha Mm, jag tror det Mm Hon har, jag vill i alla fall tränat tillsammans Det vet jag med mm. tjej Men man kunde inte förvänta sig något alltså, nej, god, hon är helt vet. underbar Som en ställer upp Alltså ja, jag precis där. att hon ens gjorde ja. det. En annan hade kanske bara Nej, de får hitta någon annan Ja, men exakt, så gulligt Så hade ja. jag tänkt i alla fall Ja, jag med. Nej, men sen åkte jag bara hem och liksom slappa typ mm. För då var, det var måndag så skulle det vara skola nu då Ja Och nu är det ny vecka mm. Och nya möjligheter Ny vecka, nya möjligheter <laughs> mm. Ja, mer plugg och ta tag i mm -hmm. Eller hur Fast alltså nej så mycket, det är ju slutbörsen Och det är inte så många Jag tycker inte vi har så mycket Jag tycker typ ingenting vad skönt för dig. Ja. Men vad är det du har som är, som är så himla mycket då? <laughs> jag har jättemycket Larsson. Har jättemycket. <laughs> jättemycket? Jag har jättemycket. Och massa nationella prov och grejer. Åh, oh. ja just det har jag. <laughs> vad det? Vad har du nationella prov? Engelska. Ah. Mm, jag har ju matte också då. Uh. Jag har inte gläma matta. Jag, jag, jag är okay, så lär på det. Jag, ah, jag, jag kan inte alltså, ha sommarskolan i sommar. Jag kan inte det, jag kan inte det. Men du är borta i jag fyra, jag fyra veckor. Jag är inte hemma i nej. sommar. Jag, jag är nej. inte hemma. Och när jag är hemma då jobbar jag. Ja, det fanns synd. Alltså, vad ska du göra? Mm. Du var fuska. Ja, det gick så jäkla bra förra gången. Olle för jag som hörde du, på liksom första avsnittet. Ja, bara. eller hur? Ah. Okej, okay, kan vi bara prata om något helt annat? Mm. Det här är så sjukt, så att jag inte vet vad jag ska ta vägen. Mm. Jag och Rasmus väldigt mycket av dokumentärer. Mm. Eller vi gjort det, det senaste. Mm. Och så kollade vi på... En helt random dokumentär Det var så här vad som händer eh, Efter att man har varit porrstjärna Kollade vi på <laughs> här, Det egentligen att vi fick igång det Men vi satt och kollade på i alla fall Och så berättade de massa fakta och sånt Och de känner ju otroligt bra ja. Alltså de som gör det Men det som sjunker mig mest Var att det är fler som kollar porr På en vecka Än vad det är antal klick på Netflix Twitter och Amazon Tillsammans vänta det väl. Så de tre. Vad är människor Nej men alltså du fattar ju inte. Det är helt sinnessjukt att det är fler som kollar porr än de här tre stora sidorna tillsammans. Oj Netflix då alltså i hela världen. Eller bara Sverige. Ja, nej det var inte Sverige, det var i USA. Är det alla i USA då? Ja, jag vet inte om det var så här. De det stod inte. Ja, det är jävligt många i alla fall. Det är otroligt många. Shit var sjukt. Ja. Alltså, jag menar, så ofta man är inte på inne på porr sidor. Nej, men du är bara, bara vad fasen? Alltså... Ja, det är ju en chock. Alltså, man tror ju verkligen. Alltså, jag vet att många är inne på porr rätt ofta. Men jag menar, inte så ofta eller. Men om man tänker efter, hur många är vi i världen? Vi är rätt många. Och vi ser utgård ifrån världen nu, typ. Hur många är vi i världen? Hur många människor kollar porr? I princip alla. Eh, och... Alltså, jag menar, hur vi svinr mycket med det vår. Fast, det är ju så att kolla film. Alltså, jag menar... Ja. Fast, mm. Alltså, på policy har man ju tillgång till gratis. Naturligtvis måste man köpa. Okej, okay, då kan jag förstå varför det är så mycket. Ja. Fast, alltså, men det är en. Tittlissutdelning då, då? Det är ju gratis. Ja, ja. Fast jag har inte tittat. Mm. Jag har aldrig förstått mig på det. Jag kommer jag ner det. Och jag bara, eh, va? mm. Mm. Vad är det här? Nej, men jag förstår inte. Jag bara följer licenssidan sidor och jag bara. Va? Vad är det här? Ja, nej. Men jag blev chockad och det var typ så här. Det var någon tjej som hade ett ganska bra argument. Hon bara, varför ska jag tjäna åtta dollar i timmen på en restaurang när jag kan tjäna 800 dollar på ett klipp? Jag bara, okej, okay, oh jag fattar, alltså Jag fattar att det är mycket pengar att man kan göra det där. För jag hade inte att visa fian. <laughs> nej! Men det jag känner bara så hon... <laughs> visa <hon> älskar. <äsa>. <laughs> <nej> men, <laughs> <laughs> ja, men man blir igenkänd, tänker jag för du känner man igen så Eller typ det. så bara, men typ så, alltså förälder typ kollar i smyg bara. Det där är min egna dotter. De alltså vad var fruktansvärt. Urs vad hemskt. Åh, <laughs> oh, där det vart. Ja eh... men då måste jag ha hört den var vart hemma eller? <laughs> mm. <laughs> ja men det behöver inte vara den som alltså just vi kallar den. Dokumentet var liksom inte så här på som inkluderade två människor det var så här nästan webkamera författar. Jaha. Mm. Ja. Uh. Men då kan vi för fan tecka fian. Alltså då får man ju sitt i ett hörn. Som man inte känner igen. Alltså rummet. Men gud, tänk om det är såhär någon som alltså, man känner, som gör detta i smyg som man inte har någon aning om. Mm. Så jag bara, jag är professionell porrstjärna. Ah. <laughs> Vad fan får du pengar? Alltså, jag är på datorn lite. Vadå <laughs> okej. Okay. lite videos? Ja. Ah. gamer <laughs> <laughs> Oj, vad skönt jag lät det? jag sa så. Okay, Åh, när jag rynkade på min näsa och jag skrattade, kom jag på. Alltså, jag har <går> så jävla ont på min näsa. Ja, hade jag, alltså, jag hade typ en jätteäcklig grej på min näsa. Alltså, nu är <går> det så vidrigt. Jag vill nu försöka alla som inte tycker om eh, eh, sådana här finnar <går> och sånt. Jag hade typ en fin på näsan som skulle försöka klämma den och så gjorde det jätte, jätteont. Jag bara tryckte och tryckte och så blev det som ett sår. Och den hade och Det är så ont. Det är där jag blev knockad också. Jag var dubbel smärtade eller lyxad så här. Stackars Vilma. Mm. Vilma sa jag nu. Stackars dig i Sa du Vilma. Jag, sa Vilma? jag hörde inte det själv. Jag hade inte reagerat på något sånt. <laughs> det, det var det här där jag var rädd för Att när vi skulle sitta och snacka bara så skulle vi bara säga: Aha. Det, ja. nu då. Va, nu, nu då. Men vad har vi ingenting annat roligt i våra liv, tänker jag? Mm. Jag har inget skoj som är inget skojsmällar. Jag vet typ när jag lyssnar på typ så här eh, Olivia och Saras podd. Alltså Sara Larsson. Jag bara Okej. Det <laughs> Men nu är jag med, mm. de bara bablar på och typ treslinging och Z. De bara bablar på. Z. Ja, Z. Ja. <laughs> Men de hittar så här alltså, de måste mycket grier prata om för de har de är äldre, hörde jag på sig, sa de är två år äldre än oss. Men de har intressanta liv. Vad gör vi när de är varit liv vi bor i laborås och går i skolan och ja. taggar kultiskt och tekniskt. Eller, tekniskt sa jag nu. Kultus och kortetion mm. hela, hela året. Hela året, det är, det, är, det är livet med målet. Det är toppen. Det är livet med målet de här tre åren. Det är målet med livet, menar du? Det är livet med målet. Alltså, det här är ju... Vi är dag, det är så trött egentligen. Mor. Mm men äh, Erik säger det, han ba, är det verkligen en bra idé att ni ska spela in idag? Ja, han bara, det kommer inte bli bra. <här> nej. Jag bara, nej, jag känner det som det. Nej. Men vet du vad? Vi, vi försöker ändå. Ja. Och jag tycker man ska vara lite positiv. Så jag sitter ändå här och försöker. Ja. Men jag tycker det är roligt. att alltså, jag menar, jag, är inte, jag hade ju slutat. Ja, Om ni förstår inte hur mycket det krånglar. Jag måste bara påpeka det att det idag, krånglade jag. idag igen. Fick vi ju ringa Sebbe då Ja. Sebbe 8. nämns ett antal. Uh, ja. Ja, han Mhm. Mm Alltså varenda gång jag eller sitter där så sitter vi alltid och dricker ramlösa. Uh, och typ fanta ja. och cola och red ja, men det har ju varit slut nu det senaste. Ja jag tycker att de ska köpa in lite mer. Så nu har det varit eh, ramlösa det senaste. Mm. Alltså är det inga roliga händelser som händer i världen? Eller någonting kul som bara. Vad är det för skoj som händer runt omkring oss? Alltså. Ja jag ska på bio idag. Ja. Just det. Mm. Ska du berätta hela handlingen om den här också? Nej, men jag har inte satt han. <laughs> du satt trailer. Ja, Get Out heter mm, det den. den verkar bra. En thriller. Den verkar skoj. Mm. Det var så kul idag när jag Skoy. satt och vänta på bussen. <laughs> mm. Så, eh, vet du, det satt en kille med hörlurar. Kanske var så här, han var lite äldre. Eller lite äldre. Och så satt med en hörlurar och så lyssnade musik. Och så helt plötsligt förrän sjunger vi sig själv bara... Åh! On a rock'n'roll all night Den här Men ja. började, Och så här skithökt Och jag bara, vad gör han? Och så det var så himla, jag vet inte, jag blir så rädd typ. Eller jo, nej, vad jag kollar Och så var det så här en, en, en tjej då Som kom, eller en, en kvinna mm. Var lite äldre också, som kommer till mannen Och så sitter jag och honom som sjunger mm. Och bara kommer med sig en sig och ge honom typ Och han bara, han med hörlurar bara, mm. jag måste säga till er att jäkla vilken snygg flickvän du har jag hon bara eh, jag är hans fru vi har varit samma vi har giftet Och så över det, det var typ så här kaos för att jag träffar alltid på sådana människor på den bussplatsen när jag sitter och väntar på Jaha. bussen. Alltså det är alltid människor som sitter du vet så här typ en annan gång var det, jag tror jag skickade det till dig att det var så här, jag skulle gå in på bussplatsen och, och då kramar jag om eh, Någon kompis i alla fall. Han bara "Kan jag också få en kram?" ja och jag var eh. nej tyvärr och så gick jag satt vi han bara Nej, man, man får ju ingenting här i världen och så jag prata med människor så att jämte, jag bara tror jag ska gå fram och kravar det. Alltså, jag skulle kunna gjort det, men det kändes inte så här. Han såg lite, mm, Aha, ut. Ja, okay. så jag blev lite så här. Uh, nej. Mm. Typ. Okay, vill du veta en konstig grej mm. som Tell jag me. gör. När jag har migrän grän. Mm. Jag har gjort det typ det senaste halvåret. Jag gjorde det senast när jag, jag hade typ nästan migrän nu när jag var uppe i störmsta. Mm. Eh, och så låg jag bara, det som att jag får min mobil Han bara, Du ska inte ha mobilen runt huvudet. Mm. Jag bara, men jag har satt på musik Han bara, ska du ha musik? Ska jag visa vad det är jag lyssnar på då? Ja <skratt> Vad är det här? Det här är fåglar och Insekter <skratt> Eller så lyssnar jag Alltså det här är så konstigt <skratt> Eller typ här Vatten, alltså på haven <skratt> LoL det låter ju skönt Ja men det är alltså Man slappnar av kan jag säga Jäklar vad man slappnar av mm. eh, Så det är jag för att slappna av När jag har migrän, det är jätteskönt Ett tips jag är jag, jag även om du läser böcker Lyssna på typ naturjud För jag läste innan Innan jag läste jag vargbröder mm. Mm, Jag läser ju väldigt mycket fantasi mm. eh, Älskar typ Harry Potter Och alla dem Mm. Eh, och det är ett tips att sätta på sånt då, i bakgrunden för att man läser sig in. Man tror, alltså du, det, när du tar dem sen så tror du att du fortfarande Är kan i boken. Det är jätteobagligt. Men du läser ja. ju inte böcker så du kan ju inte ta till dig det tipset direkt. Nej, vi vet dock tillsagda idag att vi skulle läsa en bok i svenskan. Jaha, okej. Okay. Vet du hur många böcker vi läste förra halvåret? Du läste sju böcker. Va? Ja. Yep. Oj, oh, vi får ju välja själva vi ska typ skriva. Ja, det får inte vi. Ja, oh, vi vet du vad vi ska Vi ska argumentera ett argumenterande tal. Jag älskar ju att argumenterande. Ja. Nej, jag skämtar ju med dig. Jag hatar att stå inför människor på och argumentera. Okej, okay, okej. Okay. Du vet ju inte att jag gillar att prata inför människor. Jag får ju panik. Vad ska det handla om då? Nobelpristagare. Måste du, har du valt det? Nej, men man måste välja det. Alltså, och så ska Aha. man välja någon som har fått ett Nobelpris. Jag, tänkte men jag bara... valde valt Svetslana. Hon eh, som skrev typ så här. Eh, kriget har... Nej. Vad heter det? Kriget har inga kvinnliga inget kvinnligt skinn typ. eller någonting. Det handlar om att att kvinnorna under andra världskriget första världskriget världskriget att inga kvinnor uppmärksammades. Utan bara männen som uppmärksammas. Och, äh, och det var ändå många kvinnor som gjorde väldigt stora delar under kriget då, men inte får någon uppmärksamhet för att männen Aha. tycker att de är inte lika mycket värda ja Så hon har liksom spanat Hon har nog under, liksom under Bara den här boken Intervjuat någon med över hund, 800 pers eh, Och liksom grävt Asdjupt och typ pratat Med männen som har varit med i kriget och, Men männen vill inte prata om sina Alltså de liksom som har varit Eller kvinnorna som har varit eh, Bra för kriget Eller vad man säger mm. eh, Men de männen vill inte säga någonting För att de tycker inte att de är värda nog Att man ska prata om Det är ju så sjukt Mm, jag blir så deprimerad och då. kul, kul ändå att ni håller om något så. Mm. För oftast när vi får en viss argumenterad tal. Hon, beha, hon var då valfritt. Mm. Oj, vad stort det blir här plötsligt. Ja, men det är ju verkligen så. Ja, men hon skrev upp typ så här: Nobelpristagare. Mm. Det finns ju jäkligt många liksom. Oja. Men jag tror de flesta tog hon, hon bara för att hon var typ lättast för att alla pratade. Alltså, våra lärare pratade med henne typ. Mm. Och, och för att hon är, är feminist. Men, jag ska. <laughs> ja, men, men, alltså, killarna tog också det. Mm, cool. Så det kan vara nice Men jag gillar inte att prata om saker som alla pratar om nej. För då får man världens press på sig oh ja. att det ska vara så här Eller att man säger mm. vet, mm -hmm. så här. Precis. De bara Å, år 1973 År 1500 1999 <laughs> Nej men, det. <laughs> <laughs> ja. nej, men det, är, det är svårt det där med argumenterande tal Jag tycker ja. det är skitkul men... Alltså det är ja. roligt att Men jag gillar inte att få tillbaka Svar så, så Respons mm. Eller inte, nej Utan alltså, när någon ska motargumentera Jaha, har ni typ debatter? Nej, nej, nej. Men jag gillar inte om det är något. för att, De brukar alltid ställa sig efter liksom, lektion Eller efter man har pratat. bara ah, är det någon som har några frågor? Och vi är alltid en i klassen som säger. Ja. Ej, och så ser hon något. Och jag får panika bara. Tyst med dig. Jag vill bara gå och sätta mig. Sätt dig ner. <laughs> sitt i båten. <laughs> ja, nej. Vad du mm. det? Vi, um, vad höll jag tal om? Jag höll tal om terrorism. Mm. I höstas. Om liksom att... Uh, det gör du nu? Jag ska kolla det. Uh, om terrorism. Uh, delvis för att jag hade talat sen innan mm. typ enkelt att bygga upp det för bättre och sånt. <laughs> det? Jag, jag ändrade typ hela talet egentligen. Jag så det är så där. Ja. Så um, ja, berättar? jag berättade jag väl typ om att det är typ liksom att man måste, måste göra någonting åt det men att man typ inte kan mäta våld med våld utan mm. man måste vara man måste vara bättre typ. Ja. Vad vill det, du berätta? Eh. Att du använt mitt tal, eller vadå? Nej, jag eh, hade typ ett svenska tal eh, i ettan. Och eh, det var ett argumenterande, ett argumenterande tal. Och då skrev jag om abort. Ja, just det. Mm. Och, eh, sen, ihåg. Ja, och sen i, i slutet av ettan, tror jag. Eller om det var i början av tvåan. Jo, början av tvåan, tror jag. Så... Skulle vi ha i engelskan ett argumenterande tal? Så, du tog den? så jag tog och översatte allt. Det, det, det är så jäkla smart. Ja, det är det. Men menar, om det går, går den liksom, eftersom att man har pratat så går den inte genom urkund För man har inte lämnat in den någonstans. Nej, lämnar den inte in i det. Jag tror inte det. Va, vi måste lämna Eller alltså, jag vet inte. Urkund. Inte om det är argumenterande tal tror jag. Inte. Det måste vi göra. Vad? Mm. måste vi göra. måste vi göra. Mm. ja men jag tycker inte om att stå framför människor. Tycker det är jobbigt. Jag får ångest Jag tycker det är skitkul Tycker du kul att alltså alltså du vet ju bara hur det var i nian Ja för det ja Ångestladdat Extremt alltså jag, stod... jag höll ju det till och med för sjuna När jag Ja just det, du nio. åkte ju runt i skolor och sånt Vad? Nej Vänta vad gjorde du inte det? Nej jag gjorde bara i Niklas klass då, men jag När, nio, eller när sju, de nio sjuna hade börjat Vem var det som åkte runt Var det inte någon de som åkte runt i skolor Och du pratade om, hö om högstadiet? Var inte du Va. en av dem? Nej jag tycker det var du och Jocke, typ. Åh, oh, Jocke. Vilken blandning. Vad är det <laughs> <börja göra> som? <laughs> jag vet. Jag hade typ för mig. Nej, det var ni inte. Nej. Men jag, inte jag vet typ en grej. En eh, historia här är då att i nian så skulle vi ha då ett eh, tal. Och eh, jag och Eller vad säger jag? Jag eh, trodde att det kunde... Jag var alltid sådana. Jag trodde att det kunde mina tal. Eller jag... inte. Jag typ övertrade mig själv. Eller vad säger jag? Vad säger man? Jag visste att jag inte kunde talet. Oj. Sluta, det låter. Jag visste att jag inte kunde talet. Men jag typ jag läste igen och bara, äh, jag kan detta typ. Och mm. sen så kom jag in och jag hade väntat, det var typ en resursdag. Så hade jag hade väntat hela lektionen, eller hela dagen, på att, Nell, eller på att jag och Felicia var sista skulle få redovisa. Ja just det. Så kom jag in sist. Klockan var typ sju på kvällen. Ja just det. Det var galet. Och så står jag där och pratar, eller ska börja prata kommer på första meningen. Samba, jag har skrivit upp typ en sida. Mm. Jag ba, Felicia, För I Nia var det så att man kunde sitta och hjälpa Och så kan man så. hjälpa till då? Mm. Liksom, Om man tappar bort tid. Exakt. Mm. Och där satt Felicia och läste upp min andra mening. För mig. För mig. Och jag bara sa den. Sen sa du till er: Fan, hur mår du då? Så sa jag Felicia. och så sa du. Och du vet, hela texten, satt jag där. Nej. Och Felicia pratade för, alltså hon pratade hela. Jag hon bara upp, jag upprepar bara vad hon sa. Ja. Och Niklas efteråt. Jättebra talmö, jättebra. Ja. Även Men jag en fast, alltså... inte, fast du inte kunde den, Nej. Så så var det en bra text. C plus. Jag bara skojade för mig nu eller. Du tänkte bara fan det här inte. Jag bara jag var här med C plus. jag mm. läste Texter textrådveig. Ja. Alltså det är ju sjukt. Det är riktigt sjukt. Ja, men så där var Niklas. Alltså det enda vi gjorde i nya var att kolla film typ. Vi kollade film och så skrev vi tal. Ja, och så läste vi högt i boken. Oh my god. Oh den god, lektionerna var det värsta jag varit med om i mitt liv. Ja, det värsta var ju när jag en gång låkar somna och vakna och man får straffet. Han bara, Nelly, då kan du läsa." Man bara. Nej. Fasen. Alltså jag hatar att läsa. Det vet jag. Jag satt där med paniken i magen. Alltså, jag Han, han ska... var ju inte dig så många gånger. Nej, men den väl var det. Alltså klass klassäg Alltså jag hatade det klass när det gäller sånt. Shit alltså. Och det är inte så att för att de skrattar. Nej. Men jag har alltid varit så jag gillar. Alltså jag hatar att göra fel. Alltså jag mm. hatar, hatar, hatar. Så när jag väl, Alltså jag visste att jag... ju alltid haft svårt med att läsa. Och haft gott kurser och... Alla möjliga, möjliga grejer när jag var liten. Mm. Eh, så att jag... Alltså jag i nian så hade inte... Alltså jag kunde läsa. Men jag menar jag tyckte fortfarande att långa ord var svåra. Mm. Tycker jag fortfarande idag. Eh, men i alla fall så skulle vi läsa då och jag har, alltså mitt hjärta höll på att hoppa ur min kropp Oj. och jag svettade så mycket av mina händer så att boken jag kunde inte bläddra blad alltså då <laughs> drar ju sönder boken typ alltså det var det värsta i mitt liv och du vet, det blir så att när jag blir så stressad det är ofta så när man blir stressad när man ska typ läsa någonting man blir ju helt blind eller ja. jag bablar ihop ja, ja. Alltså, man orden bara, var, var bokstäverna, det bara, så. och bokstäverna så och så att, ja ah, det blir så himla hemskt för jag har ju det sedan jag var liten Alltså min lärare när jag gick i lågstadiet Hatade ju mig typ Varje gång jag hade fel så skällde hon på mig typ jag, har, jag har ju alltid alltså, haft matten Och med att skriva och läsa Och så typ så här, Hon bara ah, var 3x3 Och så kunde jag inte göra det För mm. det är alltså blandning med panik Och när man inte kan Nej, Blir precis. ju inte en bra kombo liksom. Så att då så Jag bara, jag vet inte det är så här. Hon bara må det här måste du kunna och mamma, och du kan inte ha fel du vet jag själv verkligen och du vet, därför har jag aldrig vågat fråga eller aldrig vågat ta klart, fel det så det har det varit liksom hela, genom hela livet liksom ja, det ja, men det är men bättre nu på gymnasiet okay. för ett, klassen är helt underborg <tjär> ja, <jag> på bio då vet <tjär> <Bästa> rösten <tjär> ja eller hur så gullig ja ska vi avsluta när solen skiner fint som det är fåglarna solen kvittrar eller... man hör bara våren eller på Nej, vad vill du pojat? Ja. Solen skiner. Solen skiner och, och, så, och fåglarna kommer och flyger, kommer en fiskmås. Oh, en fiskmås för <laughs> Solen skynner på husen och husen applåser. <laughs> husen. Det är inte varmt, men det är typ åtta grader och 8 grader då så. <laughs> Sommarits <Sverige. laughs> väder. <skrattar> ah, okay. Vi vill tacka för denna gången när vi väl är lite hypade och glada och skrattiga. Ja, när vi ändå liksom nu är. Det liksom. När vi, avslutar på, vi ska avslutar på topp helt enkelt. Vi avslutar på topp. Det har ja. varit liksom. <skrattar> nu är vi här liksom. Ja, exakt. Vi hoppas att ni eh, vill lyssna ändå på <skrattar> podden ni ser nu. jag hoppas att ni förlåter oss. Vi ska försöka att inte göra så att detta händer igen. Men vi kan inte lova någonting. Nej, det blir Världen, eller livet kommer i mallen liksom. Livet kommer. Imellan. Vi måste du, du, prioritera du, vi, skolan nu i slutet Precis, det är ju bara drygt två månader kvar. Det är inte ens två månader. Exakt, det är helt galet. Det är helt sinnessjukt galet. Mm. Men det kommer bli kul framöver. Det, det, nästa, det händer grejer. Mm, det är det. Så ni får stay tuned eller vad fan man nu säger. <laughs> stay tuned. Ser man inte tune Vad är tune då <laughs> Skitsamma. Oh, yeah. vet du vad, vi klipper det. jag har ingen aning vi, vi klipper det. tune tune tune och du klipper det också nu. <laughs> oh, okay. <laughs> <laughs> okay. Jag, bara, jag tänkte, turn up hoppar Nej. hoppar hoppar hoppar Nej, jag vet för att vi ja, är där på. Aja, du spårade. Rvingur. Aja, ja, ok. Ha en fr... Fortsätt. Okay, vänta, vänta, vänta nu? Så klipper vi in det här Varför? Jag tycker det är härligt att ha så här. Nej, det är inte härligt, Jo. Inte jätte Det, det jag blir nice. okej, ett sånt. Hoppas att ni får en underbar vecka eller något. Fem, <skratt> fyra, fyra dagar eller så går. Eller? <skratt> Nej. Fem. Åh, tre. vet du vad vi säger så här? Tack och hej och så här för nästa gång. Tack lika. och elva för sig. Love you, bye. Oh, get I. Bye. <laughs>